de seara Europa FM, prezentat de Manuela Nicolescu și Filip Stan David. Bună seara! Bine v-am găsit! Comisiile din Parlament au încheiat audierile ministrilor desemnați. Azi au primit aviz negativ, propunerile pentru Ministerul Dezvoltării și pentru cel al muncii. Patru ani de la Catastrofa Colectiv, un marș de comemorare a victimelor începe în scurt timp în București. Deficit bugetar imens, datele oficiale arată că el se apropie de limita maximă admisă în Uniunea Europeană. Și surse din Bruxelles afirmă la Europa FM că noua propunere de comisar european din partea României, nici măcar nu va fi luată în calcul. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. La noapte precipitații în cea mai mare parte a țării, în Carpații Orientali și Meridionali va ninge și se va depune un nou strat de zăpadă. Temperaturile minime între 0 și 8 grade. Mâine vreme deosebit de rece, cu ploi în jumătatea de sud a țării, ninsori, la munte și precipitații mixte în zonele submontane, maximele între 5 și 11 grade. În București, la noapte, ploi, Vânt și o minimă în jur de 5 grade, iar în mâine vreme închisă și deosebită de rece, maxima termică 5-6 grade. Ascultați Jurnalul de seară Europa FM. Premierul desemnat Ludovic Orban nu va modifica lista miniștrilor, deși comisiile de specialitate din Parlament nu au avizat trei propuneri. După Florin Câțu nominalizat la finanțe, astăzi a venit rândul lui Ion Ștefan, prezumtiv ministru al dezvoltării și al Violetei Alexandru, propusă pentru portofoliul muncii. Ludovic Orban a spus că nu acceptă evaluarea demnitarilor PSD și că e mândru de colegii săi. El s-a declarat revoltat că PSD nu a avizat candidatura Violetei Alexandru după aproximativ trei ore de audieri drept, revoltător, votul a fost un vot politic fără niciun fel de legătură cu calitatea prestației și cu calitatea răspunsurilor furnizate de candidatul nostru la funcția de ministru al muncii. Ca atare mergem mai departe cu candidații noștri. PSD-a căzut de la putere, guvernul PSD-a a fost demis, iar tupeu și obrăznicia de care dau dovadă după atâția ani de guvernare în care nu au făcut aproape nimic, îndrăznesc acum să facă ei legea. și un vot politic Violeta Alexandru a repetat după audiere că PNL nu are de gând să taie veniturile bugetarilor, dar a adăugat că va evalua strict activitatea Ministerului Muncii. În același timp am pus accent pe transparență. Am făcut o declarație publică fermă. Toată activitatea Ministerului a se înțelege, inclusiv studiul, dacă el există, care a stat la baza calculului legii salarizării. Tot ce înseamnă cheltuieli în Ministerul Muncii, tot ce înseamnă cheltuială din ban public, va fi la vedere. Probabil că această declarație și experiența a mea profesională care va arată că mi-am pus întreaga activitate în slujba acestui deziderat, a speriat, a determinat Partidul Social-Democrat să ia o decizie politică. Ministrul propus la dezvoltare, Ion Ștefan, a fost întrebat despre impozitele pe care nu le-ar fi plătit an la rând pentru o vilă de peste 900 de metri pătrați. A răspuns că nu este vina sa. Taxele pentru mine au fost dumnezești. Nu am știut despre această taxă. În situația în care primăria orașului Focșan va emite actul de impunere, îl voi achita. Este obligația mea de cetățean. Să știți că eu vin dintr-un județ pesedizat, până în mădua oaselor. Activitatea desfășurată de mine în ultimei patru ani a generat multe nemulțumiri în rândul PSD-ului de la France. Nici nu mă așteptam ca vreun membru al Partidului Social-Democrat să le acorde vreun vot premierul desemnat a fost întrebat dacă e mulțumit de prestația lui Ion Ștefan în cursul audierilor, în condițiile în care multe răspunsuri la întrebările adresate de parlamentari au fost date chiar de Ludovic Orban și de un deputat liberal. În ceea ce privește pregătirea programului, în ceea ce privește toate ideile pe care le-a prezentat, în ceea ce privește capacitatea de a îndeplini obiectivele din programul de guvernare, am încredere de plină în domnia sa. Evident a fost emoționat pentru că nu a participat niciodată la o astfel de execuție politică cum i-a pregătit majoritatea PSD. Are experiență cu oamenii, nu cu reprezentanții PSD care sunt disperați că există riscul ca la conducerea Ministerului Dezvoltării să există un om corect. Ministrul propus al Justiției, Cătălin Predoiu, a spus că va sprijini DNA în relansarea luptei anticorupției. El crede că România va scăpa de mecanismul de cooperare și verificare convenit cu Uniunea Europeană doar dacă oficialitățile repară daunele aduse în ultimii ani Justiției. Să nu mai permitem prin vot sau legi. Sustragerea din fața justiției, indiferent despre cine e vorba și din ce partid. Susțin combaterea viguroasă a corupției la toate nivelurile. DNA rămâne o instituție cheie pe care o voi sprijini în continuare. Există o stare de descurajare printre procurori. Să renunțe la această abordare, interlopii, mafiile de tot felul au devenit un risc important, în opinia mea. Acest risc trebuie să primească un răspuns mai viguros. Voi cere din cot. Să coopereze cu celelalte instituții de aplicare a legii, să elaboreze un răspuns devastator pentru toate grupurile de crimă organizată care parazitează comunitățile. Ascultați Jurnalul de Seară Europa FM. Patru ani de la Catastrofa Colectiv. incendiul izbucnit pe 30 octombrie 2015 în Clubul Bucureștean a făcut 65 de victime. Ele sunt comemorate, între altele, printr-un marș care începe în București peste aproximativ o oră. Reuniunile publice survin anunțului făcut ieri de parchetul militar. Procurorii investigează primele momente ale intervenției ISU în urma publicării în cotidianul Libertatea a unei înregistrări video care surprinde haosul de atunci. Parchetul verifică inclusiv o posibilă infracțiune de profanare de Adavre, directorul ISU București fusese surprins în înregistrarea respectivă înjurând victimele. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a spus în emisiunea deșteptarea de la Europa FM că această anchetă e binevenită și că ea ar putea să tempereze disprețul față de cetățean al instituțiilor de forță din România. Mi se pare o premieră utilă faptul că se cercetează o agresiune verbală a unui ins în uniformă asupra unor civili lipsiți total de apărare, căci ce pot fi morții altceva. Astfel de lucruri sunt, printr-o cutumă, sunt admise la polițiști, la procurori, la pompieri, la... Dom'le, oamenii înjură. Hai să înțelegem că înjură. Nu, hai să nu-i înțelegem. Mai ales că aceasta nu este o înjurătură obișnuită. Deci e o premieră care, după părerea mea, ar putea să-i mai oprească pe unii dintre acești inși în uniformă de a-și manifesta disprețul față de om. Pe de altă parte, jurnalistul Cătălin Tolontan de la ziarul Libertatea e de părere că demersul procurorilor are puține șanse să se încheie cu o sancțiune. Niciodată, a amintit el, o anchetă a parchetului militar nu a găsit nereguli în vreo intervenție a pompierilor. Mă uit la procuror, dacă ei se așteaptă acum ca noi să aplaudăm, se înșeală. Ei vor să-l numărească penal pe șeful ISU pentru că a înjurat. De jurat a înjurat singur, un singur om pe filmul ăla. Acum, eu în locul lui... M-aș întreba dacă această infracțiune, să înjuri, toți avem momente în suntem oameni obișnuiți pur și în situații neobișnuite. Haideți să judecăm omul la după faptele lui, după felul în care decurs intervenția, după ascundere ascunderea filmului, da? Aia este o probă excepțională la, la îndemâna oricărui procuror. Mi este teamă că procurorii intră din nou, de dragul imaginii, într-un proces infinit. Nu vor putea dovedi niciodată infracțiunea dintr-o intervenție, că ei trebuie să infracțiunea, nu haos. Ce s-a schimbat, însă, după colectiv? Întrebarea a fost pusă frecvent în ultimii patru ani. Liliana Nicolae le-a adresat-o de curând unui supraviețuitor al incendiului și tatălui unui tânăr care a murit la colectiv. Am învățat, în primul rând, că nu știi niciodată cum o să termine ziua. Mă numesc Cristian Matei și pe 30 octombrie 2015 am fost la concertul Goodbye to Gravity. M-am dus să beau o bere și să mă distrez în seara aia, la sfârșit de săptămâni. M-am trezit în... Israel. Colectiv ar fi trebuit să fie un moment zero pentru noi, ca popor, ca orice... A fost? Nu, l-am ratat. Mă numesc Eugen Iancu și sunt tatăl lui Iancu Mihai Alexandru, decedat la vârsta de 22 de ani și jumate. A fost o agitație de moment? Cum s-a aprins, așa s-a stins. Poate că cea mai auzită întrebare din zilele acestea a fost... Totuși, ce s-a schimbat după colectiv? Noi luăm măsuri lupiste și asta nu s-a schimbat. Dacă mâine se întâmplă aici, pe străduțele astea nu-i nicio mașină de pompieri. Deci mor aici ca șobolanii toți. Și atunci ce s-a schimbat? Vreo trei luni, să spun. De fiecare dată când ieșeam afară, aproape că nu puteam să trec neobservat. Unul mi-o oferea loc, altul venea și mă saluta, altul mă bătea pe mă și transmitea urări de bine și nu știu ce. E, acum nu mai așa. Sunt persoanele de vârsta a treia care mă împing în autobuz ca să iau un loc pe scaun. Deci totul a revenit la normal. E ca pe vremuri. Ceea ce mă bucur ca să că asta înseamnă că m-am vindecat și eu cât de cât, dar nu îmi convine pentru că se uită prea repede, cam repede. Mă așteptam oricum. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Ministerul de Finanțe a făcut publică execuția bugetului general consolidat. Datele oficiale confirmă o diferență uriașă între venituri și cheltuieli. În primele nouă luni ale anului, deficitul a fost de aproape 27 de miliarde de lei, altfel spus 2,6% din produsul intern brut, foarte aproape de limita maximă acceptată în Uniunea Europeană de 3%, cu detalii Adriana Sârbu. Veniturile bugetului general consolidat reprezintă 22% din produsul intern brut. Față de aceeași perioadă a anului S-a înregistrat o creștere de aproape 12%. Au venit mai mulți bani la buget din contribuțiile de asigurări, impozitul pe profit și accize. Scăderi de aproape 78% se înregistrează însă la încasările din taxa pe utilizarea bunurilor și pe autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități, de exemplu în urma aplicării ordonanței privind restituirea taxei auto. Cheltuielile bugetului general consolidat sunt cu 15% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut. Cheltuielile de personal au crescut cu 20% față de 2018, ca urmare a majorărilor salariale acordate în baza legii salarizării bugetarilor s-au mărit și cheltuielile cu bunuri și servicii cu peste 16%. Ministerul de Finanțe a consemnat de asemenea creșteri de peste 11% cu subvențiile și pentru asistența socială, mai ales ca urmare a majorării punctului de pensii. Cheltuielile pentru investiții au fost de aproape 23 de miliarde de lei cu 50% mai mari față de 2018. Noua propunere a României pentru un post de comisar european nici măcar nu va fi luată în calcul de președinta desemnată a Comisiei Ursula von der Leyen, așa spun pentru Europa FM surse oficiale din Bruxelles. Motivul? Guvernul interimar nu s-a consultat cu președintele Klaus Iohannis. Biorica Dăncilă l-a propus ieri pentru un post de comisar european pe fostul eurodeputat Victor Negrescu. Nominalizată inițial, Rovana Plumba a fost respinsă de Parlamentul European. Mihai Bucureșteanu. Europa așteaptă acum România este ceea ce scriu jurnaliștii Politico despre situația comisarului român. Oficialii de la Brusel așteaptă ca noul guvern de la București să se instaleze la Palatul Victoria, au mai spus surse pentru Europa FM. Opțiunea Victor Negrescu nu ar fi de luat în calcul atât timp cât premierul demis Viorica Dăncilă l-a nominalizat fără să se consulte cu președintele Iohannis și fără să obțină acceptul lui. Reacția oficială a fost enunțată de purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Mina Andreeva. Este evident că această propunere nu este sprijinită de președintele României. Este în interesul tuturor ca Europa să avanseze fără alte întârzieri. Trebuie să fie o propunere acceptabilă pentru președinta sa Comisiei, Ursula von der Leyen, și pentru Parlamentul European. Există îndoieli serioase că propunerea venită din partea României a fost făcută legitim de guvernul interimar. Este o chestiune ce trebuie rezolvată în România. României revine portofoliul transporturilor și ar trebui să nominalizeze o femeie pentru a respecta principiul egalității de gen în noua Comisie Europeană, principiu enunțat de Ursula von der Leyen atunci când a câștigat votul Parlamentului European. Sport acum, Vasile Constantin. Bună seara, Simona Halep a pierdut al doilea meci la turneul campioanelor de la Shenzhen. Românca de pe locul al cincelea mondial a fost învinsă cu 7 la 5-6 la 3 de deținătoarea trofeului, ucrainianca Elina Zvitolina, care s-a calificat astfel în semifinale. Scriitorul, jurnalistul și comentatorul de tenis Cristian Tudor Popescu e de părere că Zvitolina a meritat să câștige după greșelile Simonei. Hai să fim corecți Zvitolina a fost mai proaspătă, mai concentrată și a dorit mai mult victoria a riftului. Mai mult a câștigat multe puncte pe mâna ei cu uinere. Simona a făcut un lucru foarte bun. A ascultat ce i-a spus de s Să rămână în schimb până când o poate ataca în lung de linie, în rever, cu forhandul, și a produs multe puncte în felul ăsta. Dar meciul l-a pierdut cu greșelile neforțate. Multe. Și mai am ceva să-i reproșez nu a intrat în teren pe serviciul doi al Zitolinei, care era atacabil. Putea să intre să facă doi pași în teren și să lovească retur decisiv. A făcut-o o singură dată în tot meciul. Păcat. Pentru a se califica în semifinale, Simona Hale va trebui să o învingă mâine pe Carolina Plișcova. Cehoaica, depășită și ea de Zitolina în prima manșă a grupei MOV, a trecut tot astăzi de Bianca Andreescu, după ce Canadianca a abandonat din cauza unei accidentări la genunchi. În primul set i-a spus medicului că a simțit o durere. A fost bandajată și a continuat meciul, dar a cedat cu 6-3 și s-a hotărât să renunțe. Fiindcă a fost învinsă și de Simona Halep la debut, Andreescu este eliminată din competiție. Iar putea juca însă în ultimul tur contra Elinei Zvitorina, care este deja în semifinale. Dacă va hotărâ să se retragă definitiv, va fi înlocuită pentru această partidă de a doua rezervă a turneului chinez, americanca Sofia Kenning. Academica Clinceni este a treia calificată în sferturile Cupei României la fotbal. Echipa din Liga a doua a învins-o cu 2-0 pe FC Botoșani. În al doilea meci al zilei, la această oră, Sănătatea Clujo primește pe Petrolul proiești, iar de la 19.30 va începe partida Foresta-Suceava-Dinamo. În sferturile Cupei s-au mai calificat până acum FC Hermannstadt, 2-0 cu CS Mioveni și FCSB, învingătoare cu 1-0 contra Universității Cluj. Pune în punct aici jurnalului de seară. Imediat începe Piața Victoriei, astăzi cu Alicia Cobescu. Mulțumesc, Filip. Bună seara. ediție de aducere aminte și trecere în revista eșecurilor noastre ca națiune în ultimii patru ani de la Colectiv în Coace. ce putea să fie și ce este. Ce poate să fie de acum încolo? Vor fi în studioul Europa FM Mirela Neag, jurnalist de investigație. Vorbim despre anchetele de presă, despre ilegalitățile și complicitățile scoase la iveală în ultimii patru ani și ne întrebăm la ce a ajutat. Și va fi în studiou Vlad Voiculescu, fost ministru tehnocrat, politician acum, să vedem dacă la noi se poate și ce trebuie ca să se poată. Peste câteva minute vă aștept în direct pe frecvențele Europa FM și pe Facebook.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 Odată cu temperaturile la Selgros scad și prețurile. În perioada 31 octombrie-3 noiembrie, ai învelopă Debița Frigo 2 195 65 r 15 la doar 189 lei și 205 55 r 16 la doar 209 lei per bucată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați. De bunătățuri.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 Lidl Tour te provoacă la vacanță. De Black Friday prețurile sunt cu până la 54% mai mici. Intră pe lidl în perioada 25-31 octombrie și ia o vacanță în România, Turcia, Iordania, Thailanda sau în Caraibe. Grăbește-te! Locuri valabile în limita disponibilității. Lidl Tour. Meriți să fii surprins! Ieri ți-ai găsit ochelari în frigider. Azi ai zis alo la telecomandă. Nu te îngrijora! Lipsa de magneziu din organism poate avea efecte dintre cele mai neobișnuite. Cu Magnefort B6 îți recapea vitalitatea și puterea de concentrare datorită combinației optime de magneziu și vitamina B6. Regăsește starea de bine acum la un preț cu 30% mai mic. Caută promoția Magnefort B6 în farmaciile Sensi Blue. Magnefort B6. Energia ta de zi cu zi. Acesta este un supliment alimentar. Citește cu atenție prospectul. Consultă regulamentul promoției în farmacii.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 Ce faci? Mm. De ce te-ai întins? Mă doare spatele. Nu ziceai că mergem la țară? Nu știu, mai vedem. Lasă că știu eu. Folosește DolorGit, gel analgezic și vei fi ca nou. DolorGit gel este indicat în tratamentul adjuvant al durerilor musculare și articulare acute. Și? Cum te simți? Sunt gata. DolorGit chiar m-a ajutat. DolorGit. Ține durerea departe.